اولی بلیمی را بزنید اولی بلیمی بسم الله علی را احنا نبر را بیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّعَكُم قدرته وضا طاقه وضا علم دلائل ویانی ده دیکن بخپل قدرت او د طاقت دلیل بیانې او دیم الله تعالی خپل علم بیانې جليم آیات کې د موضوعو بیانې چې قیامت حق په هغه ترته اشاره کوي باندې مې او دلیل بیانې اوزرا و سرال سلورم اللہ تعالیٰ فقل نعمت و هم ذکر گئی چه اغنی مرد ده خوب ده نو توتل سلور مزامین پدی آیات کی بیانی اللہ تعالیٰ فرمائی و هوا لذی اللہ تعالیٰ آغزات ده یتوفا کم باللیل چو وقت کئی نو دو وفاة مموران اغازن تاکی خوب راوستل او وفاة خوب تا اللہ تنا وفاة کی دلوی زکتی او انسان مرشن و ام طاقتی احساس حتمشی اغازت تنیز نشکولے او دب کرنگی چی او سڑی او دوشی نو پاگر کی مظاہری اخساس او تمیز خدم شی نسوینی او نسو تکتی شی او نسو تمیز کولی شی نو مرگ او خوب دوارا کو دی دوارو خبر یو شاندی چی پا مرگ او پا خوب دوارو سر ظاہری احساس دی انسان او خدمی گی او سکی تمیز نشی کولی نو دادیو اج الله تعالی او تدنت کې وپاره وي او انسان کې دوه جسم روح یو روح وړاندې چې ان روح حیات وته ویل کی چې کله انسان نه اور پروسه شی واسته شي ا روح حیواني روح حیات چې کله نو پاري سره انسان وپات کی اغزنت وې له کیږي روح تمیز ومتوي روح نفسانی ومتوي چې کله انسان ضد شنو د روح نفسانی او روح تمیز د انسان نه قبض کړي شي نو دومره چې انسان تمیز نشي کولی هغه روح حیواني پکې موجود وي نه دې ژوند دی نه لا خپل پوترات بیان نه چې وقت کوي تاسو د یعنی خو برابر ولي طالبان او استاوزر ذکر کلا زکه پشتگی انسان تقریبا ټول انسانان اکثر دنیا پشتگی خو کئ ری دی وجه اوپر ماله یا توکاپون دلله ورن کرسکم چې خو راضی نه دابل شوک نراولي دام په انسان باندې د الله تعالی زاد راولي خو رس کې خو کمی ادادی وځي چې پزګر كلاو راز يزيګر نکړه ورنه رست چې کم خوبراوي دان شو کراوي الله تعالی والی په انسان باندې نو دا د الله قدرت بیان شي او بل تاس بنائے نعمت ته اشاره انسان باندې خپل ماتوم باندې خو بیا ويره اختیاري نعمت ته الله تعالی ور کوي دا سينه مټنه دي مثلا فراغ ته سړې کې نه کې کپلو نه مټه استعمالي نه استعماله خو دا سينه نم کوم نو الله تعالی انسان باندې خو براول دا الله تعالی دې شمسې پاره کې و تا وجعنا نومكم سوبات ویل سوبات اگر خپل ته ویل کېږي چار کړي انسان خودشي هر کنا کیو انسان باندې خوب راښینو دې د هر شي نه کړشي کهو انسان دکان کې به دکان نه کړشي که کاروبار کې د کاروبار نه کړشي که څه لاس کې څه شي دې لاسونه ورزې دې هر شي نه دې او په دې باندې د کنې مت غیر اختیاري طور الله تعالی تقسیمې غیر اختیاري طور د چا پر طاقت کینګ نه الله تعالی خدای باندې د کنې مت نہ الله تعالی هغه ذات چې د شپې په تاسو خوږ راوی د هغه وې انسان په اختیار کې نه او د الله دو قسمه نعمتونه یو اختیارینه یو وېر اختیار او ځکه الله غیري اختیار کړی دی نو یا انسان د پړ دور ضروری اوس که هغه دازو چې انسان کوله کوله او که انسان نه بوله نه راتلې په خو په اډراته نه انسان لا د چليته په جوړه دوه شپه او تاوره زو باندې لګیاو آرام نه نکو ځکه آرام بدل په کنټرول کې خووب نه د خوب نه کا او چې انسان خوب نه کوي نه دی لونه کی نه په دنیا کی بابهاله وني سی و د دې وجه نه ده الله تعالی چا په کې نه دی ورکړی دا په خپل کنټرول کې راستي دی په سره ډې دانه مت په معنا رازونه یو در دره مرسته الله تعالی په مخ باندې کوو روان نو الله ذات چې خوب رواني په تا زبان دی بل ليل پشپغه اکثر او پرست کې ملک خلک په دګي په اړي باندې مرو رواني دره مضمون الله خپل علم بیان وي او يعلم ماجرهم او ان لا کوئی په اغه زبان یاران تم چې تاسو کوي بنهاري درزه کدا راز عمل کوي ګناه کوي یا نیکی کوي یا صرف بلکې سکار کوي نو پر الله تعالی غږځي چې په هغه باندې کوی نو چه سبا رس شنو تعالی را پاسل ثم میب آفکوم بیا اللہ تعالی را تاسو تیہی پدی نحار سانی کی پدی دویا مورس نو دام دا اللہ تعالی را مدتے دا اللہ تعالی قدرت نلیل دے چدک روح چه کم روح جاتا منزو اوے اچتکو آو دوبارہ در کا واپس کی نو پدی کی اشارت تاوستماعی اثباد دو قیامت خوبوشو سنگچ دکھا اللہ تلا روح دتمیز کبس کولشی پاسی او قدو کئی دے نو دکھا رانی قیامت کی بتاوانی اللہ تلا مرگ و مراولی خان تاوانی با مرگ و قیامت کی بدی پاسی نو الله و انتسی فرمائی پا بیان کئی سم یب بیا پاسی تاسو ستاسو باعث کئی ینی راوی خیو لفظ د باعث استعمال کو انت د وفات استعمال نو اشاره کو کل دیتا چې دا ټول بنده دا د مرګ ورو ده دا ورو او اوتی څنګه چې الله خو ورځ په شنو ذکرنګ وکاو پتر راوي عادل په لفظ د باعث استعمال کو باعث او استعمال دې د قبرونو نقاصیدو ده پره خو اشاره وړ خبره ته څنګه چې الله تعالی ته د خو نقاصولي دا څنګه چې کتابان جي وفات نو د قیامت پرځ با الله تعالی تاج ریکبر نفاسه ثم يبعثكم بها الله تعالی پاسه تا ته په دې په دې مرس کې د رقوبنا د خور نن را به دا نه سند پر الله کوي لي يتقى اجرهم مسما د دې د پرایشي برابر کړی شي پوره کړی شي اجل مسما د زندګي هغه مدته هغه نیټه مقرره چه ده زندگه کم نیتا مقرر ده رزشتی دی لستی شل دی اللہ تعالیٰ تاسو دفئی و پاسی چه ستاسو ده زندگی په دنیا کی برابر شی ثم ایلیه مرجع کم او بیان دینا روستو چه ده دنیا زندگی تی رکے نو ستاسو و پسی اللہ تعالیٰ تدف قیامت کی او بیان کسا آمان کری نو الله مختیوی یا علمو ما جرحتم اللہ پی کوئی دے نو چکل کوئی ثم ویونت پی اوکم خبر در گیتا استا بے ماں پا آغا آمالو باندے کون تم تعملون چتاسو مسلسل کول ندا زورا نشو تقریب شو ویلی گا دا اللہ تعالینا اللہ تعالی ستا سو طول آمال مبکڑی بی کیامت کبا اللہ تعالی ستا خبر در گئی اپا دیخلو آمالو بمرانسی وہواری قاہی دا الله تعالی خپل د بل دلیل مان دا قدرت او د طاقت دلیل بیانوي او هو القاهر دا الله غالب دی او عباده پاس د بندګان مطلب نو دلته کې یو منابن ځان کوکه د پاس څه مطلب یو مثلا مونږ لا نه د وخت زمون باندې او عباده مطلب معنی لري ها پاس د دلتا مراد اوه کوک مراد کوک دا غلالیره پاسا دا غل... غلبتنا مراد دا پا غلبا که اچه طوال مراد دا پا کهر که اچه طوال مراد دا لکا علاکا خلقوی دا مرتبه دا پلانکی دا, دا دا داخلی جد مرتبه برا اسمان چتر پتید مرتبا دا مرتبانان دا خبرم زیان مراد نی پر اضباع قه مرتبه کی اچه مراد نودل تکنده الله تعالی په بندهګانو په قهر او په غلبه, غلبة با کې قهر ولهپا ثاني باندې ځن کوه کې قهر څه کوي قهر هر شي دا نه مزنن یو څلې الله تعالی مئی او د ژوند وړي نو هغه ژوند دې شي پاتې کې الله تعالی غالب دی جالنه مرد راوستل او وړي نو هغه ژوند دې او که الله تعالی ژوند نو هغه څه ورول نشي د دې توبې کې قال الله بفس د بندگان لا که بندگان یو شی یو او اللاین بل شان وای با اغاسه چ سو وای الله تعالی وای یو سلیع اعلان وای الله موت وای یو سلیع مالدارو وای الله غریبی وای یو سلیع رانا وای الله وله بوجی او تیار وای نو با اغاسه دم چ الله وای زکا الله فرمای او هو القاهر اون صرف دفت که اللہ تعالی غالب دے پاوک عبادهی پا بندگانو بندے پا مرتبہ دے ویرسلو علیکم حفظا او اللہ تعالی غالب دے پا تاسو بندے حفظتا حفظا پرشتے نو حفظا سا مطلب دا دو مطلب بیان شرین علماء دا تفسیر دا حفظا پرشتو دو مطلب بیان کنید یو آغا پرشتی دینا مراد دی چه کم حفاظت کئی ده آمال و ده یو انسان خیر عمل کئی یا شر عمل کئی کابداری کئی ده فرمانی کئی نو آغا آمال محفوظ کوي د انسان آغا آمال آغا محفوظ کئی نو دکا پرشتو ده حفظو پرشتی ولی او کرامن کاتبین ولی کی او بیاید بازو تا پاسیل و تفصیل حزین وغیرہ اغې نکلي دي او کولرا نقلګلې پېڅرا چې دا یو परिस्थिति یو انسان په خیر وګبانل او بلک په دس معنی دا چې انسان نیکی وکي نو له خیر وګيواله فرښتہ او وکي او چې یو انسان ګناو وکي نو له خیر وګيواله فرښتہ ګسي وګيواله ته وي تلک صبر وکا لعلَهُ یتوب عنا لعلَهُ یتوب منہ شاید چې ده انسان دی گناه نا توبه او باسی نو کده ده توبه او نباسی نو اغا پرشتی او لی که او توبت او باسی نو گناه پاتیشی او نلی کلیش او اللہ کنا انسان بانده پرشتی دی ده پارا مقرک دی چه کلا انسان تپتاو لگی چه ارو ما بانده پرشتی ده زمان دخلینا چه کم لب از اغلی کلی کی دی محبوظ زمان لاس او پیچ کم کر کی تغلی کلی کی او د قیامت پر اسبا د مخلوقات او مخکي زمان دا عالم النمک الاول شي د مخلوق مخکي با په ما باندې زمان عامه پیش کول شي نه چې کله انسان تدا قط اوليږي انسان ویریږي او دې ګونه نه نه یو مطلب ده و يرسل عليكم حافظا راني الله تعالی پر دې بندگانو باندې حافظتان فرشتي محافظ د اعمال دغه د اعمال او کتابت کوي سارا بیګا په د باندې فرشتي بنېږي او دغه د اعمال نوټ کوي قیامت کې وپدې پېښی نه الله اعزات او دغه حافظه مطلب هغه فرشتي دی چې حفاظت د بنی ادم د بدن کوي ځکه شیطانان د خود انسانانو دشمنان دي کچره الله تعالی په دې باندې نوی مقرره کړي چې د دا بدن تر سو پورې چې الله واړی تر عین پورې نه محفوظ کړي نو دې شیطانانو بد انسانان مات کړی ولا کړس مو نو د دې وجينا ربشي ان شاء الله بیا زموږ لهو معاقبات ممبې نه دې ال تبرشی نو یا ته نه هغه پرښتې مرادي چې کمه پرښتې د انسان د بدن حفاظت کوي د شهتانانو نه د اګین محفوظ ساتي نو مطلب دا شه وېرسلو علیکم حفاظ الله تعالی راليږي پتا سباندې حفاظت کون کې پرشتې د بدن او استاسو حته اذا جاء احدکم الموت توفاته رسلنا تعذیب وېچ راسیو تند استاسو تا الموت مرغ مرغوت راضی نو توفت رسولنا نو الله تعالی فرمایو پاک دي انسان لرا رسلنا استاد زم نو یا چاته دلته خبره دته الله تعالی دا خبره وکړه زمونږ استاد دي پاک دي د جمی سره بیان کړه یو پرشتہو نو چې یو ملائکه وکړ رسلنا زمونږه اوا ډیر استاد دي هغه وکړ نہ نہ مار فرشتہ یا ولا او قبر نود قران نہ لب ظاہر دا آیات مبارک نہ فت لگی چہ دا فرشتي گانی فرشتي گانی دی زکہ اللہ تعالی فرمائے رسلنا نو ملک الموت دا خاص فرشتي نمرے لک مثلا مثلا مثال دا سی دا پوری او گروپ مندے ملک الموت دا موت والا ملک نہ یونی دی دونی داډی ری پرشتید اسرائیل علی السلام و سلام رضوی مشربه او د نور معاونین او ملک الموت لفظ دا د لکه استقبالیه کې مثلا څوک مقرر شي په یو ځای کې پروګرام وین او د هریه پهجیب باندې لیکلي استقبالیه راي استقبالیه ولا سخاص نه نه وجه کم ډیټا باندې را کسان مقرري نو هر یو ته استقبالیه ولیکي نظر ترانګي ملک الموت اغه دا دی یو خاص فرشتي نوم دستر نوري باندې شرایط لري درنړي رسول الله ص والسلام خاص نور مړ ملک الموت د نور دین ځاګند نو الله تعالی هغه مکرر کړی او د اغسر موعینین او بیا هغه پر الله تعالی دا ټول دنیا آسان کړل تفسیر خازن د هغه مثال ورکړی چې دا هغه پر دا دنیا دا چې لکه یو انسان نه پر مخ کې او قاصا یو پلیټ دی او دا کی نه کم زنه خوراک کوله وای نو حب آسان باندې خراپ کولشی نو ذکرنګ دا هغه پارا د ټوله دنیا د روح ون دی چې کم زنه اگر روح کبس کای نو حب آسان باندې کبس کولشی نو دا هغه پارا دا په مثال دی یو لکه دا خط آسان باندې او مجاهد رحمت الله تعالی علیه کول نقل کړي د فازن چې دیو داس یو کور نشتا کا هغه لټی او قد نه نجوڑ شوی کروی الا او ملک الموت یطیبو بی هم کل یومن مگر ملک الموت هر رز اغیر تا دو پیری ورزی خواه او دا هر انسان اغا زندگی بوری چه دو تا دمره رزی پاتی دی دو دمره رزی پاتی دی در دمره رزی پاتی دی نو ملک الموت اغا یو پریشتر ازرائیل علیہ السلام او دا اغا سر نور معاوینین اون دې ورځې الله تعالی فرمایي توقفت رسولنا او پات کی اغلرا استاد زمغه لګلشي پرشتي زمغه د بریان یو ولادت مطلب علی پاکستان غوښته اغایې نبی اهل سنت او زنام هر ځای کې حاضر ناظر به خپلو پروګرامونو کې د نبی رسول الله صلی سب کے زہن دی دی چمس او قرصم خالص ادی او نبی علیہ السلام ارج حاضر ناظر دی نعوذ باللہ من ذلک چکم دا الله تعالی سپت نو اوغ سپت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زہن ایمان مخلص او دلیل کی اگے دات پیش کی چکم دا اسرائیل علیہ السلام او فرشتہ ل چ ارج کی حاضر ناظر دی نو نبی علیہ السلام خو داغه په مرتبه کی دی نو بسنګ حاضر نازل نو دا خبر دا ای جنا بنا القاصد الان القاصد دالو دا. نا. نا دا. دا مه دا دا سلام علا تعالی چې ایزرائیل علی السلام حاضر ناظر نه حاضر ناظر نه بلا معمنین لي ملګری دي اغه سره بلا او ملګری دي غیره هنک بس کوي نو چې دک مثلا علا تعالی د نبی علی السلام تو سلام حاضر ناظر کېدل ځان غلط او په سره د نبی شان کې څه کم نه راځي چې نبی علی السلام کوم صفات او کامل صفات اغه نبی علی السلام تعالی ورکړي اللہ فرمائی حتی اینا جاہا احدا کم الموتو تردیب پوری چراشی و تند استا ستا الموت و مرد توقفت و رسولنا وفاق کی اغلر استازی زمونگا وهم لا یفرتون او زمون دا استازی کمی او کوتاه نکوی پا حکم زمونگا کی چی اللہ وردتم زینکی ویلی چی دارو حوالا کپا حواکی نو حواکی واخلی کپزمکی نو پزمکی واخلی چکم ملکی زمونگی او کم ټیم کې کم سکند اوګین تک چې الله تعالی دا هغه پره نو نو هغه ټیم کې پرشتي دا هغه روح اوه کبس کی نو الله تعالی فرمای او هم لا یفرتول او دې جن په حکم کې کامه او کوته نه کوي ثم ردوا ال الله او چې کله واپس کړئ چې کله واپس کړئ ندا ټول غوډه چرته واپس کړئ ددين اروز ته قیامت کې بی بیا دا الله ته صليتوا واپس کړئ الحق چې دت کا الله تعالی مالک حقيقي د مخلوقات ده اغه ته واپس کړئ علاله الحكم او بیا الله تعالی پر ته صليلا صليلا کوم کې او بادشاہ الله تعالی ده حقيقي مولا الله تعالی ده دې اعلان کولو پرمایه رد الاله مولا هم الحق الله تعالی مولای حق دی. نو حقیقی مالک زمون اساس او د ټولو الله تعالی دی اگر چه مجازي مالکان په دنیا کې مجازی مولا او مشر اغشتره حق او نه حق په دنیا کې خلکو او مشرانو جوړ کړی دی. په د ټولو مالک حقیقی او مولای حقیقی اغسره الله تعالی دی د دې وجه الله فرمایي ثم رد الى الله بیا د په انسانانو چې پرشته روح ته بس کی نو مولا حقیقی توافس کړی الا له الحكم او بیا فیصله صرف دا هغه قرار چې کوم اعمال دی دنیا کې کله درجه الله نه قصګری دی مرګ پراوه دا مرګ نه روزتو الله تعالی بدا هغه فیصله کوي وان هو اسرع الحاسبین او دت الله تعالی ډیر ته له حساب کون کیږي الله تعالی ته څه فکر ضرورت نشته څه د سوچ ضرورت نشته الله تعالی ته د عمل نامو ضرورت نشته خدعامال معنی صرف الله تعالی پرشت ددید پرک مقرر کړي دي چې په انسان باندې دلیل قائم کی دانا نعوذ باللہ من دا نه چې نعوذ بالله من زال الله تعالی نه د زې انسانانو اعمال یي دي نه دا صرف د دلیل قائمول لپاره چې الله تعالی په هر انسان باندې حجت او دلیل قائم کی دې کوی چې دنیا کې ماده دا کړې دي دا ویناوست د خلقو سزا ورنور کی ځکه انسان دا سي شیر چې د بازی ټایم کې بعد یا الکه کې انکار کوي کار بیکري او داګې نه و انکار کوي د دې وجنه الله تعالی په دې باندې قائم او غاړي الله پرشتي را لې کوي د دې د امان اغلې کی نو الله به داغه حساب وسره کوي الله جل حساب کو ګری او هو اللی یماتنا وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَى اللَّهِ آذَازَة يَتَوَفَّاكُمْ يَتَوَفَّاكُمْ مِخْفَاوًا وَيَعْلَمُ مَا تَسْبُو بِالَّيْلِ وَبِالنَّهَارِ وَيَعْلَمُ أَيُّكُمْ مَا فِي صُدُورِكُمْ پا آرکاون او گناو نو بانده جرحتم چتازوی قوی بن نهاری دورزی خمی بات لکم بیا پاسیتاسو بیا بی خیتاسو لرا پاسیتاسو لرا فیهی پدی مورس کے بگئی او دپلے او مورس شا نو دیا دی اللہ او در سده پارا لېو وا د پاره د دې چې پوره کړئ شي اجرم مسمنه تم کړره د زندګي هغه ثم الیه یادتان نبل چاتا من جهه کوم واپس است خدا ثم یونات بیما كنتم ثم یونات بیو کنیا خبر کتاب بتا بیما كنتم تعملون تعمل کاو کای باندې پاز د بندګانو کلو پدی باندې غالب دې چې هغه سکه نوغه بکې وی و یوس علیکم او علی بتاه باندې حافظتن حفاظت کو ان کے پرشتہ دا مان یا حافظتن حفاظت کرے حفاظت کو ان کے پرشتہ بدن استادو حتا تری فور ای پانو اکی جراشی احجا کمیوتن استاستال موتو مرگو تا وفت و رسولنا وفات کی انسان لرا رسولنا استازی زمونگا مرگوال پرشتی پراشی وفات کی وهم او دکتا استازی چدی لائیو فردی تونا دی کمی بوتا ہی نکی پا حکم دا اللہ کی واپس بکلش دی الاللہی ال الله الله تعالی تا ماولاهم چې دوز د دی دے ماولا او متصرف ماولاهم چې دوز د دی دے مالک د دی متصرف د دی دے حقیقی تو حق کی او دوست د دی دے انا خبردار نهو دي الله ده پر او نبل على الحكم وحكم كولي حكم فيصلہ وحکومت دنیا کے تک مجازي حکومت لو او مشران قطاس بند اغتول قطول ختم فیصلہ صرف دل اللہ تعالی ر بادشاہ سربداغ اللہ دنیا تم دن اللہ تعالی بادشاہے مجازی تو رسنا سے اختیارات اللہ اور تقدیر چکن اللہ تو وفات ہوئے نبيا داول ختم الا خبردار نه وو دي ان الله لپاره ان بلچا لپاره الحكم حکومت به الحكم فیصله کول به وهو ان الله تناچي اسرع دې تیز دې الحاسبين حساب کول کوکي یا الله <سؤال> کریم خداینا راضی شی یاللا راضی شی یاللا سوم راو مرځ زمغه بقا دی یاللا په نه کو کې تر کې غنو نمبر 7 یاللا کریم خدای غنو